Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an objavio jasnim. Među tim min hu ayatun umul kitab wa naja'ma dobra jasni. Ajetako govori o Hunna umul kitab, on je osnovatniki, osnova Kur'ana. Oharamu teşabeha. I drugi kisman je Ima propise koji su pojašnjeni onako globalno, da će spomenuti propis sam po sebi. Propis nam se ratao od zakata tako da. Pa i sunnet došao pa je to pojasnio. Da ve Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je došao objavljen mu Kur'an, ali pored Kur'ana objavljen mu je i sunnet. Tako dakle, da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači javam rečima ono što je došlo Kur'an, da bih pašnjena su netom ili hadisima, ono što je došlo u Kur'an. Ponekada bi Allahu p.s.v. izašao pred ashaabe i učinio bi nešto od, dakle, dijela koje su naređene, Jirul mu naredio, pa je Allahu p.s.v. učinio. Pa bi ashaabe vidjeli iz njegovih dijela što je ono učinio, a bi to što praktikovalo. Ili kada Allahu p.s.v. kaže Hudhu anni menasikakum. Uzmite od mene vaše propise, odnosno propise od obreda. Radite o hađu. Dakle, Allaho puh s.a.m. na hađu nije za svaki propis govorio posebno e, eh, sad ćemo tu, sad ćemo to, sad ćete ovako, sad ćete nakon. Nego, Allaho puh s.a.m. šta? Išao je, ashab su bili sa njim, obrede i svaki njegov postupak, ashabi su šta, šta praktikovali, odnosno kopirali. Jer je to Allaho puh s.a.m. drugo njih kaže, sada ukema rejtuniju sa njim. Klanjajte, kao što vidite da sam ja, odnosno da ja klanjam. Pa su sljede Allahovu poslanika s.a.m. pogledima da vidjeli kako on klanja i naučili su od njega. Iako je nekima Allahov poslanika s.a.m. šta? Objasnio kako će da klanja. Kao što je primjer, gdje se Allahov poslanika s.a.m. Opće poznat Haliz, kad se radi obrađuju namaz, onaj beduin koji je na Arapin koji je došao i zove se mu silu sada, dakle onaj koji je slabo bolio, lošo bovljao namaz, ili u Portugalu a njega je rukovao. Pa, Allahu poslanik sallallahu ga vratio jedan dva puta tri puta Allahu poslanik sallallahu alejhi ve i donesiš početni tehvir onda učiš tako učiš tehvir čekš suru onda ideš sagneš se na ruku na ruku tako kad pa se vraćaš sa rukua Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava kako dakle, da mora da ostane određeno vrijeme da se smiri sve kosti na ruku pa kad se vrati pa dakle, lopovo na qiyam da se smire sve kosti na qiyam i da sjer i tako da. Nekada bi ashabi nešto radim. Abe pa onda neko ni pomislio da je grijeh bilju radim pa pitala vahum kako se neka saldo da ni se da. se selam dao skupina ashabe jedi bi nešto činili drugi nebi. Pa velao Allahu posel se selam odobriju. Ili bi šta osudio. Primije osude kas ashabi Allahu posel se selam raspravljali oko ajeta. Allahu posel se selam izašao iskuči. Iz Kažem šta je vama, dakle zašto se vodi rasprava? Kur'an nije objavljen da pravite kontraditurnost trajeta jednih nasprav drugih. Dakle, Allah-u puštanih se osudio. I vodi rasprav, ne smije voditi sa rasprav da pobija Kur'an, nego s da dođe do istine. Dakle, Allah-u puštanih se srema dobri određeni kao što su ashabi, odnosno se na sofre Allah-u puštanih, sallallahu alaihi sallam, jedna vrsta guštera, <kuh> koji je dozvajna na seriju. Allaho po sanih sasa nije htio isti. Pa su ashabi šta? Neki su jeli. danas dan ljudi. Dakle brzda kaže gušta, deblji maloklupni guštaj. I uh, danas dan ima ljudi koji ga jeli, nego niko i neće. Ne samo sliženja traža Allaho po sanih sasa nisam, zato što imi se šta? Gadi. N ne svi guštaj. Ja probijanikakti jesam. Kao i mo društva djucu neki mogu rađe za sunci. Jem. Elena Takve i slične, slične situacije, onoga što je Long Constantino selam rekao, onoga što Constantino selam u radio odabriju i određen stvar koji prošu prošutio, prešu, kako pročutam, naziva se šta? Soneto. To je soneto, lmao, posledice sam lmao ne. I sve se to uvrštava u nauku o čemu? O hadisima. Uvršava se u nauku o hadisima i onaj koji prenosi pa kaže Allahum s.a. Al nam je bio upitan pa je to odobrio ili pre prešutio. Tako da definicija, e, definicija sunneta je, jeste sve ono što je Allahum s.a. nam rekao uradio pa dobri naredio, zabranio, tako da njih spada u sam sunnet i normalno kada ulazi sami tim u hadisku na. Ja sam rekao da su ne to bjalo da lasu, <laughs> bravo da. Inna Allahu <laughs> ostani salasan da govori poslom hero. Ne govori tek tako, kada došao pejavje su on kao postanik alarma spomenu tamo odabramo i on govori ne. Wama ente khawal al-hawa in huwa illa wahyun yuha. One se vjami. Da Allah subhanahu wa taala ovo je Ukazuje na činjenje da su Ashabi uh, i bili i, i, i dakle, ubijeđeni i vjerovali su da je Allah u Pusaništvu samim govorio samo istinu. I oni ta generacija koja je prema to istinu i ne ima niko pravo da kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala svoga poslanika iskušao time što ima loše društvo želeći time da ukloni prvu generaciju Ashaba, razumijete, i onda da između postanika i sebe postavi nauke i znanje i hadise koji se podmetni uh, ili pozivali u metu. Hadijska nauka jeste specifična po, po tome što su dakle mula postala ravije, postala uspješnioci. se struktura hadisa ismjena. Zвина struktura hadisa u samim riječima, a ne i značenji ima hanisa koji su striktno preneseni preneseno na kak se čuje ču, da Allahu poslanik sallallahu alejhi a ima i habisa odnosno predaja koji su prenesene Allahu poslanik sallallahu se, alejhi ve sellem nije rekao ali se smatraju da ako ja sa prenijem da su ashabu čuli da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve njemu direktno nisu pripisali ništa rekao, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nego mi zato što pitanje dotiču i dotiču i propisaj propis, rekao, propis takav takav takav, takav. A bi se ti hadisi uzimali šta? Da su Dalaho upusne i kasali od Lahom i sada. Ti hadisi na svi merfu, predaje, to jest ono što se pripisuje kome, dakle, ashabima direktno, a misli se da je Dalaho upusne i kasali od Kategorizacija, kažem, hadisa, odnosno same vrste hadisa, uh, imaju dvije osnovne podile. Imamo hadisi Qudsi i hadisi Nebeli. Hadisi Qudsi, ono što je došlo od Allaha i, i riječima i značenjem, A je isto tako i riječima i značajno je došao od Allaha S.W.T. Međutim, postoji razlika. Postoji razlika između Kur'ana, odnosno Kur'anskih postoji razlika uh, između, između Kur'ana i hadiskucija i hadiskucija i sunneta, a, odnosno hadisa, a normalno između Kur'ana i hadisa. Kur'an je sve ono što je došao od Allaha S.W.T. značanjem riječima i što se smatra i badetom njegovo učenje. Dakle, znači, kad stanete uh, u namaz, ne možete reći قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ إِنِّي حَرَمْتُ ظُّلْمَ عَلَ نَفْسِي وَجَعْلَتُوا بَيْنَكُ مُحَرُّمًا فَلَا تَظَعْلَمُونَ Šta? To je hadis? <coughs> Kudsi! I u hadis <coughs> Kudsi se kaže Allahu Pt. s.a.v. se naprosto da je njegov gospodar rekao قال Rabbi tako i tako. Allahu Pt. s.a.v. se na glas i rekao je moj gospodar naprosto da se hadisi Kudsi. Zaraz kod Kur'ana, kad staneš u namaz, možeš Kada učiš Kur'an, za svaki harf imaš destorstuknu nagradu. Sada vas da glede Hadis i Kudsi, a čovjek biva nagrađan. Sve ono što ćemo govrati u prvom Hadisu. Sve ono što čovjek čini radi Allahu Subhanahu wa ta'la, uči, čita, naukuje, biva nagrađan. Ali Hadis i Kudsi čovjek neće biti nagrađan, kao se biti nagrađan za Kur'an. Također, Kur'an kur je muđiza. Kur'an je muđiza. La etihil batinu bejnih dejih ila min khalfihi. Ne može mu laš pričnići sa jedne strane, s piđan i Dakle, niko ne može u Kuranu basiti nešto što nije od njega. Jer Allah Subhanallah izazova u čovječanstvu. Onog ono vremen, vremena, u vreme Allah-u opusnika sa osvrbih dana danas je čovječanstvo pred izazovom. I Allah Subhanallah izazova u čovječanstvu da dođu sa sličnim Kuranom povome ili da dođu sa deset sura ili se pak sa deset ajeta. Ali nikad niko nije mogao. Najzmišniji, ono, onas mi mogu da se sličnim. Vazduh se kura naziva muzijom. Zašto se još kura naziva muzijom? Zato što kura dan i dan danas u sebi ima nosi znanosti, nauke koje ljudi otkrivaju. Kura nije neća. Ali određena grana nauke nije bila razvijena prije 340 godina, a sada se danas Znali o čemu? Genetici, fiziologija. Euh, kako možemo reći? More plovosto event astronomija i tako dalje. Jer ono što se uh, govorilo u Kur'anu o pojmanju vezmo geologiji. Što ti naučiš tamo? Zemlja. Allah subhanahu ta'ala kaže geologička knjiga. Vešalonika znači pa. Qul in sifara rabbinasa thumma yadurunha gospoda ali uskladio i uredo je ne po redu, ne sklada dakle, ne vidiš nešto što je nepravino na tim brdima. I nećeš naći na Dunjaluku, teško ćeš naći, ali kažem ja nećeš naći brda da samo stoji planina. Neve je Allah Svona tada šta? Stvorio lance planina. Pogledajte geografsku kartu zemlji. Allah Svona sve stvorio lance i to sve se uzroku. Zašto? Da zemlja ne bi protresla, ono da svjeterovi ne bi odnijeli. Jer zamislite zemlja da je ravna, da je glatka, Nostop, puha, vitrovi, život na Zemlji bi joj nezamislili. Također, geologija dokazuje, ovo ne ulazi u hadijsku zanost, ali vraćam s hadijskim Geologija dokazuje da planine, koliko, su, koliko štrče nad Zemljom, toliko su isto zabrudene u Zemlju. Red čega? Red zagrijavanja Zemljine kore. Jer kad ne bi toga bilo, kad ne bi dovoljno toplata, toplata je toplota izgleda, sunča toplota doprije jednim dijelom na Zemlji. Nije dovoljno. Tako da je toplota izlazi iz Zemljine jezgre i dolazi do zemlje kore i održava se svet, on održava se život na zemlji kore. I mnogih drugih znamest. ne spominjem, kažem, znanje o genetici. Spominjete hadisba Allahovu poslana i kasal Allahovu vis. Moderna nauke danas je otkrila. Medicina sva složena i u Kur'an, i u sunetu Allahovu poslana i kasal Allahovu vis. Hadis kuci je hadis koji je došao iz značnjima riječima od Allahovu subhanu wa ta'ala, ali se ne smatra i pa badetom da ne može se učiti ovi vađi na kao što je namaz i nije muđiza. nije muciza post između njega i hadis Allahu subhanahu wa ta'ala velika sličnost osim što su hadisi da ka sunneti Allahu subhanahu wa ta'ala hadisu i riječi iz našeg Allahu subhanahu wa ta'ala ali i selem al pobijavi od Allaha subhanahu wa hadis kao Lukas <hlas> Hadis, kao dokazi, su besumnjivo, dakle, u šarijatu temelj, osmala za koji se polazi. I bez hadisa čovjek ne mogao tumačiti Allahom s. m.a. u vjeru. Ne bi mogao. Jer prva stvar što smo daleko od perioda Allahom poslanika s.a.w. i da je pred nas stavljen Kur'an bez ikakvih znanosti, bez ikakvih, dakle, pojašnjenja tefsira i tako dalje, čovjek bi ostane zapanjen pred mnogim ajetima, ne bi znao, dakle, potkornosti njihva značenih. Lijep, znamo s kratka Pa je lahopisan iksal, lahopisan, kažem, pa Takvi hadisi koji pojašnjavaju uopćen, svi hadisi koji govori o samom, akaidskom, dakle, sa akaidskog aspekta, sa fikskog aspekta, sa odgojnog aspekta, sa bilo aspekta, dakle, uzimaju se, šta? Kao dokaz. Tako kada doizete pred čovjeka, kako borčevi o tim hadisima, i želiš da adela. I kažeš mu, znaj da sve ono što učiniš ali Allah s. h. t.a., iskreno, ćeš biti nagrađen, to je prvi hadijek o kojem će Šta ti je da ukaz to njega? Svi imamo poznat hanis. Dijela se vrednog prema? Nije. Na, jes, nije ti. Pratiš čovjeka na njegov nijet. Da li tvoj nijet na njavu, da li je tvoj nijet na njih Allah s. h. t.a. kad ti neko govori u formi na nasad, klanjaš ovako, klanjaš ovako, daješ takav zekaj, daješ u Čime je Allah posl. Isl. 7, ono čime je čime Islam dokazao da je forma namazda takva, ili da je forma zahijata takva, ili da je hađa takav i drugo. Ili kada Allah posl. Isl. kaže, podučavajte da nikavajte svoju djecu namazu u sedmoj, a podesijete da podbiju, da te namaz i malo ih udat raspitanje. I kad dođeš ti sad na pedagoški fakultet i tamo dođe sociolog i kaže, batina nije odgojno sredstvo. Dobro. Prije do 1990 je bila odvojeno sistema. Više nije. Ne usmisli ti nekom na bol koji ne može da podnesi da mu pukne koža na dodatno dolaslo mišku. Ne, nego samo da buduđnje znanje ne može da bude šta, Kažnjen i da osjeti bol zbog toga što ne cijeni nepoštuje nečije znanje za njegovu i da poslušnost. Unutra luka kas ukinute kazne kao je smrtna, kao što su šta ja znam, šrijerski kazne koji su jel, za krađu, za blud, tako dalje. na je svijet ono je nastavno. Zatvore se pune, ali zatvore su najbolje odgoldne institucije u suprotnom s gdje se lopovi mogu više da obuče, gdje se još više spremne. Jer znam na jednom mjestu gdje se nađe 200-300 zatvorenika, kada oni razmini svoje eskusti? Možda znam se dešava tu? Ruski Juž je genialci, sad doktoriraju zatvor. zatvoru. <laughs> ti, al ti kad je mu sečeš ruku za njegovu prvu krađu i za drugo sečeš mu nogu. Onda će čina studira medicinu, kako može da mu se ruka prišije. <laughs> na ove čerga, spriječerga. I sa tu širijski kazne, tako definicije širijskim kaznim ona se ne zivi nad, je i hodud. Dakle hod pregrada zabla na tako dalje. One imaju da se da spriječe iz likovca čini danje grijehe takve ili slične i da spriječi širenje istih u društvu da se ne bi drugi i na njega ugledao. Ubije čovjek čovjeka nakon 25 godina kako je po ovome konvencijnom zakonu izvanjih značara znači odleži ga. Ona je tamo negdje leži u kaburu. Jel krivi, jel nekri, Nebitno. Ovo je još ta sloboda. S kojim pravom? Ni sa kojim. K'o ima pravo da oprosti njemu? Niem. Ne mi redan. Famili familii ima pravo da oprosti. Niko više, ni sud, ni trasud. Ako je familija oprosti, ako je familija zatire da bude ubijen, ako je namiru normalno ubiju, mora biti ubijen. To je pravda, pravidnost, zato što Allah subhanahu wa ta'ala mi postavio. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala odmazdom, odmazdom nazvao životom, وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَاورِلْ لِبَابِ I vi u odmazdni imate život, takle u otmazdi vame je život, ovi je razumom obdareni. Dakle, svi oni koji tvrdi da ubica ne smije biti ubijen, znači da ne mu falim neki od šarafa. Falim, definitivno ne mu falim. Jer zašto, sudstvo, zašto je sudstvo nemojšo danas uh, pred kriminalom? Upravo zato što su oh, halali ili dozvoljni ili dobroli velik ili dobar dio kriminala. Blagim ili nepostojićim kaznom jer na ubije u zatvor, krade u zatvor. Šta god radi u zatvor. Dakle ne postoji kazna koja da ga spriječi. I on kada izađe, on nastavlja sa tijim svojim dijelima. Hele, nisam. Kažem, hadis se kao dokaz, pojedinci su pokušali da hadis da odvoje. Hadis sa svojim... Pišu, logi, flomaster. Hadis sa svojim značenjem, su sa mnoštvom prenosilaca, može da se dijeli na Tajno. Hvala. Ima svoj osnovni podijel, kažem. Ima mutevatir i ahad. A ja ću vam pojaviti šta znači svake dobi hadisa. Hadis, hadis mutevatir je, ona je hadis koji prerosi tolika skupina prenosilaca da je nemoguće da se oni dogovorili da slažu taj hadis. Primjer. Dakle, ja znam primjer. Allah s.a.s. na Hudaybi kada je potpisao ugovor sa... S kime je bila? Na Hudaybi Allah s.a.s. potpisao ugovor sa... ...onan ulazku u neko te godine da uđu slesio. Sa mušacima, kada sam su. Na Hudaybi je bilo 1.344 ashab. I onda Allah poslanih sallallahu sallam šta god bi rekao u radiju koliko razhava vidilo to, to djelko. 1300 ljudi. Dakle, u prvoj direži imate 1400 ljudi. Na ićem vam pomastar pište radne, kupite nove pomastare. Zato je hvala mi razni našao. 1400 ljudi. Do. Za Hadis kutavadir je dovoljno da u jednom lancu, pardon, da u jednoj o jednom što je prenosilaca od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle e, da od njega bude samo sedmorica do gdje bude sedmorca dostigne nivo kad će postati nivo teva rata onog trenutka kad ove sedmorce prenese još još sedmorca dakle prenela od ovoga dakle od ovih sedam ljudi prenela sedmorica Da od svakog ovog pojedinica posle prenesi sedmorica i u svakom mladu širi veći i veći Da Recimo kao što je uvode noštvo danas, ono što čujete, znaš šta? Dostiže nivou trebatora onog trenutka kad vi prenesete svakom pojedincu. Pa ako Aron prenese sedmorici ljudi ili osmorciju, više ljudi, Harun isto tako, uh, Salamir isto tako i tako dalje, to dostiže nivou I sve da se ne prenese do posljednje iklu, se ne zabilježuju u zbirku kada se Hadisa, hadis u Dobro. Hadis ahad je svaki hadis koji ne, ne dostiže nivu tebalatira, možda ga prenosi jedan rabija od Allahovog posljednika, sam što je Omer i Hata prenio hadis koji se malo prispunio, koji ću mu govori, nema malo bi nijad, da ga prenosi dvojica, ili da ga prenosi dvojica, dvojica četvorica, ili da ga prenese, dakle, dakle, u prvom sloju, prenese deset ljudi, a odrebi deset ljudi, dakle, umjesto što ga svako upremio, dakle, posle po desetina, preni se uvode jedan, uvode tri, uvode dva. Dakle, mi dostiže nivou Tevatr. Nije se shlava upremio neoliko u skupini ta vina. Oni koji su pokušali da kategorišu hadis po osnovu njegove, njegove dokazivosti, na hadbu tevate su rekli da, o, da ove predaje se mogu uzimati kao dokaz u svim meselama, pa čak i u meselama, odnosno pitanjama, u pitanjima i akidi, posljedno kada riječi o akidu. Za razliku od hadisa Ahad. Hadisa Ahad nisu htjeli prihvatati. Međutim, koji imamo problem? Mamo problem što je hadisa mutevati u šarijatu. 10 Deset posto. Ahad imamo koliko? Devedeset posto. Šta su radili sada 10% hadijske Samo je prekrižili. E onda su došli kod ovih 10% posto. pa su rekli hadisi vutevatir i hadisi ahad, pardon, hadisi vutevatir, može su iko nije da su slabi. Pa su prekrižili na 5%. Posto. Šta su radili s ovih 5%? O, vagon oh, su novotare, ehl bid'a. A. Da dakle, oni koji se potrudili da dokinu šarijat, je normalno da namećuju svoje mišljine, raspravili dogmatičare, oni koji kažu da je, dakle, mozak ide ispred šarijata. Dakle, da prvo čovjek treba da upući mozak, pa onda sunnet, sunet, ako se nalazi mjesta za kuralni sunet. Za razliku da je sunnet u ženata. Osnovna je Kuran sunet, gdje pojašnjava, onda čovjek ključuje svoj mozak, šta? Dakle, shvati, primjeni i normalno da čovjek različi do, do, određenu dognu ili problem. Sa ovim 5% se poigralo pa su rekli. Hadise i mogu da koristaju izrištiti u znanju, a mogu i da budu pod sumnjom, dakle da budu manje jasni. I onda su 90% od ovoga ili 80% od ovoga su odklonili. Pa nam je ostalo koliko šarijetskog znanja. I kada im je ostalo 2% ono svek nije potređe da se osnijem toliko mutabalatir, hadise, možemo mi raspraviti šarijet sa svojom bodnjom, no, sa svojim znanjem. Ovaj je problem je normalno da je nastao I islamsku ženjavsku često spominju, i normalno, he džemans, na džematsna, alim he hussinev džematsna, su odgovorili svaku manje koji je pokušao da dokine, dakle, hadiske, odnosno, hadise na ovaj način. Kao što je šeheho Islami, ima ima, odgovorio na 20 il 30 tački, zašto je šarijat, odnosno zašto je šarijat, iako je prenesen motivativ predajama, alohad predajama, zašto je u temelju. Jedan od primjera, da, dakle, jedan čovjek može da prenese šarijat. I da se akaj, odnosno se vjera, on njega može Znaš ti je mire navisni. Jedan primjer. Sada ne polakse. Kad je Allaho, poslajih, sal Allaho poslao sallahu ala sallahu ala sallam, Mu'aza i muže bilo mu je rekao? O Mu'aze, dođeš narodu koji zna, dakle on su bili kršćani. Među je bilo i Jebrija. Dakle, in neke teat je kao ehle kitabim. Ehle kitabim. Dođeš narodu slidbenika knjigi. Dakle, jevriji kršćani, koji imaju šta pred sobom objavu, imaju tevrat, imaju inđini. Ti on je pripremiti da se radi jošta učeno u narodu. Dakle, nisu bili neznalice. Jedna stvar. Druga stvar. Kaže, inne evvale ma te du'uhu mi lajih huwa shahadatan nari lahi ilaha ilaha ne Prvo na ilah ilah ih pozvati šehadet, la ilahe l'amilisom. Parme, kad neko hoće da uđe u islam, što treba da uvrati? Samo da posvjedoči. Dakle, time ulazi u islam. Jel ušao, postoji musliman. Jel izgradio svoje, svoj vjer na tome? Izgradio svoj vjer na šehadetu. Dakle, izgradio, se gradi kao šta? postavi temelje da je musliman. <hým>. Dolazi sad pravutsko ispominuto hadisu. Mu'az ibn Jebel je tu premio kao pojedinac državi u plemenima, plemer Benu Ja Allah poslika se šalje njega kao pojedinca da prenesi cijelom jednom plemenom državi narodu, u Jemenu, da prenesi osnovu islama. Ako bismo uzeli mišljenje dogmatičara koji kažu da aha, ne može se na njemu tebe takida, odda mi rekli, šta, po njihom, dakle, po njehom govoru, Da nikod jemenaca nije privatio Islama vrijeme Mu'aza i Ibn Dževala. A znamo da je privatio Islama. I znamo da je ostala delegacija Allahuma poslali. poslali Allah I znamo da se sa njim raspravljali o mesiru, o Isa, a Islama, a Islama, on se raspravljali o merijem. A da Allahuma poslali ih, Mu'aza i Ibn Dževala i Kručava je. Onda Allahuma poslali ih se sada, šta s tebe naše vjeri? Kakve od time? Jasmi. Jasmi. Šta s tebe naše vjeri? Šarajatim <gledajte en> laj rahila, Allah vada muhammed rasulom. Klanati namaz, post, davati i otići, ko može. To su temene naše je. Allahu po samih sela se kaže. Ako ti se orim da zovu, ako se ono zovu, upoznaj ih da ime je Allahu jednom davnoj noći propisao opet dvakat namaz. Dakle, opet šta? Jedan čovjek prednosi u cijelom narodu stvar na kojoj se temelji, vjera on se gradi se da vidite. Jelahufsan se kaže bunije mi s hams islam se gradi na pet osmnam pet stubova. I onda Lahufsan je stal se on Lahufsan bi rekao da kaže najglavni stub nosi nosivi stub <tip> što je stup šator kaže poduči ih čemu na mazu. Gradi Allahu fsan preko njega pojedinca. Ako kaže da s onu pravo na mismo svoj islam na osnovu maza. Ne treba doći kom kas najmanje Sedmort će se ashaba doj da ih uvide. Evako je lako taj se rekao. Ali zbog toga što su nas habil pravedni i njima se pripisuje el adale, da dakle, pravednost, pravdnost nemoguće da je bilo ko iz haba slagao bio u našom. Ja sam malo pri rekao. Neprihvatljivo je da bilo ko potvorje ashabe Allaha, upoznaje se Allahu ve sellem, da nisu primili šerijat onako kao što je bio objavljen i da nisu primili Kur'an jer to bi bio dokidanje, cio to bi bio dokidanje bi Sirosta sušen time bio šerijat. I onda bi se ljudima otvorila vrata zla time što bi na osnovu svog mišljenja donosili i doslili fetve, alog na rešenja, dakle za da šerijat ili bi propisivalo Allahovoj vjeri, ono što nije da Allahovim subnatama vjeri. Naprotiv sam bi skajem bio pravit i primenio šerijat onako kao što je bio i e, dostavljen Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče bilježenja sudnjata. Mi ćemo narast napraviti jedan uvod pa ćemo onda još na hadisa i na njihovo znači. Da imate jednu sliku, viziju o hadijskoj znanosti. Ove stvari su, dakle, osnovna stvar koja se uče u školama, institutima i svaki osnovan treba da zna. Da sutra ne može neko do, doći reći Zna se pred tebe hadijs i kaže ovaj hadijs je sahih. Na osnovu čega je sahih? Gleda recimo hadijs koji ti spomeniš on kaže da taj A da je. I da neko kaže Buharija i muslim nisu, gdje dostoji, a ti recimo znaš, ubiđe su, učio su, čitao su. Islam, ehlo s nema džemaa, ummet posvjedočio da je nakon, dakle, nakon Allahove knjige Korana najvredostavnija knjiga je šta? Buharija. Ima li Buhari i grešanka? Ima. Zašto? niko nije savršen. Ima mu muslim grešanka? Ima ali muslim posvjedočeno da je njegov knjiga najvjerovstojnija nakon šta? Hori! I možda nekada to je, ali kaže, njudi se usmijeli toliko, pa žele da predstavi šta normalno hadijske znanosti, kao onih što već je nemarano, ono se da postoji ispravnija, jel' vjerovstojnija djele. Lovog poslanika sa ovaj srnem na početku, dakle, okay. kada je vlazila objava, u neki nije bilo potrebe za tim, ali u Nije dozvoljava da se Ani ispišu. Jer Allah upozna je sada imao i svoje pisare. Oni su bilježili šta? Kur'an. Bilježili su Kur'an, bilježili su objavu. I zato je Kur'an sakupljen. I Abu uh, Bakr Allah manhu ga je nakon bitke na imami. Naredio je se sakupljen kada je izglimo 70 i više hafiza. Onda je uh, Abu Bakr se skupi ušta Mus'haf. I da se ne bi pomiješala hadiska znanost. Hadis sa Koranom, Allaho psa i sve sve Međutim, ovo je bilo na početku, kažem, medinskog perioda. Nakon toga Allaho psa se sve sve nije zabranio. Ako se nađe, ako se nađe da je zabilježeno od Allaho psa i neka to je to iz njegovog vremena, njegov će reći, otko znate on nije dio Korana, jer kako znate da nešto događe nije povišao sa Koranom. Činjenca je, Tallaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem bize naredise Kur'an i hadis bilježe na jednom na, na jednom te istom predmetu. Dakle oni nisu imali listove kao mi danas. nego su imali korist komade kore, koristili su palmino lišće, koristili su koma drveta, koristili su kor, koristili su dakle razne da bi na njih bilježili Kur'an. Isto tako i hadis. Tallaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da, da se Kur'an i hadis odmoje Na kom svrti Allahu, sa nekese Allahu ni veselum. <tuh> hadis kanon ka se kaže proširla. Ju vrijeme radi Allah. u Behr radijalullah. Vrijeme Omer radijalullah. I poslije genere, pardon, kasnije generacije nakon prvog vijeka ili hirže, je hirže. Hadis kanon je poprimo svoje oblike. Pa se djelo recimo od Imama Malika, od Linku sam od Al-Muwatta. I hadis kodima, od je napisao Imam Malik hadijsko fiksko dijelo na osnovu hadisa i gradio fikske mesele. I zato se danas on uzima kao osnova malikijskog mesele. Također, ashabi radijallahu anhu su se raseli, odlazili su uz Medine, odili se ratove, osvajali se istok i zapad. I tako da je, pa je Omer se pobajao da šta? se ne izgubi hadijska znanost, pa i naredili se hadisi sa kupre. Hadijska znanost, od danas našem vremenu i da je prošla doživela svoj svoj vrhunac. Sa hadisima sa zbirkama. Nema, dakle ne pusti hadis koji već nije ocenjen od islamskih učitelja jer ostaje ni dobri ni rad je dobroga, dobro za drugoga. Govorči da spomenu ti radski hadisa i oni koji su sūdla hadis, dakle da je slab, da je podmetnut, da je izmišljen da je zao, u smislu unker, nese, u smislu zao ne, da lažan, i tako da tako. da, naćete ovdje, ja ne znam, jes vam podijelo u zbirku, nis vam podijelo u zbirku, što ide na Dakle, poznata, dakle, pisana dijela Al-đamija, Al-đamiju Sahih od imama Bukhari, što se naziva zatim, Musnad od imama Ahmeda, zatim, Al-Mu'ađam, Al-Kabir al-Ausate Sahir od imama Sujutiha. On se imam Tabiraniya, El'ilem, zatim Atraf, Mustadrak od imama Hakima. Iako imam Hakim bio šija, dakle bio uh, Zaidija, ali je sve one koji su izostavili imam Bukhariya, imam muslim, uzio, dakle on koji je za bilještvo ime zbirkama, i zapisao svom Mustadreku i ocijenio ih kao sahih. I najviše je zapisao hadisa od koga? Od Ebuhurin radi Allaha. Jer šije je najviše udarajna ličnost Ebu Hureyre. Zato što Ebu Hureyre primio islam osvajanjem hajbera. A hajber bio u osmi godini pre Dakle, pred krajem poslanstva Allahog poslika Sadullah. Pa tom kratkom periodu Ebu Hureyre prenosi nešto oko 5.000, nemoj je 703 ili 307 hadisa. Dakle, preko 5.000 hadisa prenosi. Dok svi ostali ashabi, dakle, Aisha radi Alana 2662 hadisa, primjerno, Omer radi na 6. hadisa. Ebu Bekr, vidi i tako dalje. Svi ashabe su prenosili 300.000.000 po 2000. A evo, je ako se diber sallallahu alayhi wasallam cijeli život Ebu Huraira radi na bio dvije godine, pa je prenio 5000 hadisa. I to je opšte mudrost zašto zato što je Allahu poslanik sallallahu alayhi i dobio, molio Allahu subhanahu da njega poduči umjer. Jer Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam kaže: "Mejuri Ako mi Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro, Allah ve budući vjer, dakle, dadim da vjeru shvata. I zato je vjersko znanje, osnovno znanje, a onda nakon vjeru dalazi sve ostale nauke. Najpoznatije zbirke, najpoznatije zbirke danas koje se nalaze među nama, znate i na projek, malo prije sam rekao, Jamea Sahih on Asun, Sahih on Muslim. Zatim, molim. Muslim. Muslim imama Ahmeda. Zatim imate, sunen od da, Ebu Dawuda, od Ibn Marja, od Tirmizi, od Nesaija i tako da. Dakle, poznate izbirke. I kad dođe hadis pred vas, čovjek se odmah vraća na izbirke. Primjer pati. Spominje se hadis da je Allah pos. iks. rekao, primjer radi uh, svom pastočetu, jedi sa bismilom. Jed desnom rukom, jezdi ispred sebe. I dođe 30. fakultetu, doktor i kaže, promlađimo hadis u svim hadiskim zbirkama. Gdje ga traži? Kako ćeš ga nalazi? Poredi, poredi. Ne možu porediti, ali ja pregledaj čoveč, dadim 40 minuta da ti nalaziš hadis, sva 5 hadisa dadim 45 minuta od sahad vremena, i ti je treba za jedan hadis koliko površenje, treba 2-3 sahad. Pregledaš sve zbirke, poredi, tražiš. Gdješ normalnom sadržaju. Okay. Jako sadržaju su poredani hadis, i hadis tražiš gdje? Ako je Allah upotahisala se ne spomenuo i je jela. A da bi ovo je zadnji pod naslov gdje se nalazi hadice. Tražiš ga u Edenu. Edep znači kultura, kultura ponašanja. Je ahlak, pa ga ne nađeš. Pa kad nađeš gdje, što ja znam, primjer radi, hrana, ono što je dozvodeno, ono što je zabranjeno itd. Tražiš, moraš znati neke stvari na osnovu koje ćeš tražiti taj hadis. hadis kad kad želiš hadis da pravno nađeš, moraš to zabilježiti gdje si ga pronašao, nalazi knjige, kada je knjiga štampana, koja je stranica koji je tom, moraš to znati. Jer, kada želiš žel, da iznešaš pred nekoga dokaz, kažeš recimo, evo pred govoru Sahih il muslim, pogledaj dokaz da je senat od vjere. I sad mi kad otvaramo šta, ovdje je prenešeno ovaj teksta, otvaramo Sahih muslim, sam njegov očitak to jeste pred govor. Šta je to senat? A šta je metno? Senat je lanac prenosilavaca. Od Allahovu poslanika sa Allahovom srljem, a sve do posljednog prenosilica, dok nije zaveden U zvirku. Senet. Metn je tekst hadisa. Dakle, metin je tekst hadisa. Nekad ćete naći da kaže metin, dakle tekst mu je vjerovstojan, a senet mu je šta? Islam. Veru, odnosno, u sljedeći. Netačan. Izvišten. Zašto? Harmin je 23. desetog poslika Indije priča o tome, tome Ko je prenio? Prenio Arnevu, Harun. Harun, Jasminu i Jasmin skoki. I dođe i skoko i kaže, Halep, Harmin je pričao 23. desetog nakon Akšana Maza, to je Šta je ovo slabo? I metno, je li tako? I lanac jer je skokuo izbrsao tri pronosioca, jer on je tek četvrta generacija. Ali da je rekao, prenio mi je Jasmin, da mi je rekao Harun kako je govorio Arnev, da Harmin spomenuo to i to, poslije Akshama bio mu senen, šta? Dobar, a metni je A da je rekao, čuo sam da je Harmin govorio 23. desetog poslije kini to i to, bio metni ispravan, a senen nema. Sutra ono znači, hadi, had, je hadis qaynao. Da li hadis za njega je loho dragi, one mogu da spojim 2 sata tovensve je jedno. Pošto su ho na deri iditi da. De Prozaćemo te još koji put sa čeka. Znao vidio sam 4:30 ja. Dakle oni koji godne posvete hadisko hadisku nauci. Dok čuje hadis. Dok čuje, čita životega i čitao. Dok čuje hadis odma može danas je popis o od njemu. Odnosno sud od njemu. Ne mora se vraćati na zbirke. Primjerno, jedan od prenosilaca zove se Drahan Ibn Luheya. Ta je prenosilac se spominje mnogo mnogo hadisa. I mi ne smo kad čitamo hadise i kad se spominje Drahan Ibn Luheya, ne mora pisati dođe u tekstu knjigi, bi odmah znam da je slab prenosilac. Bi hadise uzima sa rezervu. Sallahu ala sallahu ala